Rasmus, vi sitter här igen nu på samma ställe som vi pådrade för vad är det nu två, två eller tre veckor? Det måste vara tre veckor. Ja, vi är för jäkla dåliga på att hålla tiderna nu tycker jag. Jag som tränare det är ju viktigt att hålla tiden, men, men uppenbarligen inte som poddare Vi lever inte som vi lär. <laughs> Exakt. <laughs> ja men vi kör väl igång vårt 17 avsnitt. Ja, det kan vi väl göra. Ja, välkomna till Coachpoddens sjuttonde avsnitt och som ni hörde så är det Coachpodden, vi, vi har ju olika uttal på det namnet har jag märkt när jag sitter och redigerar vår podd, kan inte du säga det en gång? Coachpodden Coachpodden och Coachpodden, ja. det i till mångfalden här nere så, ja, alltså. så är det faktiskt, vi, vi har ju olika uttal även om vi inte bor så långt ifrån varandra, eller ja, vi bor längre ifrån varandra nu Ja det gör vi ju faktiskt men eh, vi, eh, vi ska ju börja med en återko liten återkoppling till eh, vårt sextonde avsnitt. minst du vad vi pratade om Rasmus? Ja det handlade väl om, om utvärdering och hur, hur man skulle kunna göra både i seniortrupper och ungdomslag. och eh, Hur man styr upp det på ett bra sätt. Vi säger inte att allt vi säger är rätt men inte så, så, så som vi jobbar i alla fall ja. eller vill jobba. Eh, vad tyckte du det här? med Känner du att det var ett givande avsnitt eller det var bara pladder? Nej, nah, men jag tycker det är ett spännande ämne. Eh, många kanske tycker att inte, eller många inte, kanske vad säger jag nu? <laughs> Många kanske inte tycker det är spännande utvärderingar. Vad är det för ett tråkigt, grått möte i november? Eh, men jag tror att för att man ska lära sig av varandra, delvis i teamet, och för att vi ska göra ett team bättre, eller för att den individuella tränaren ska bli bättre. Så är det viktigt att titta på vilka delar man kan utveckla till kommande säsong eller fler år framöver. Så att ämnet utvärdering ser jag ju som väldigt viktig. Jag tycker vi var inne på bra punkter i ämnet också. Vi provocerade lite också så vi fick ju lite, äntligen lite svar från några lyssnare. Jag vet inte, det var väl fast, först och främst du som var väldigt provokativ ja. men, men, Nej men det är väl bra också För det, vi vill ju skapa diskussioner mm. ehm, Och jag kan väl känna att jag kan, ska stå upp lite mer ibland också ja. ehm, man, man, tänk, man reflekterar, man utvärderar ju alltid sig själv Efter varje poddavsnitt också att, ja. Vad kunde jag gjort annorlunda just i den diskussionen Kunde jag fått fram fler åsikter som jag känner eller? Ja, precis. Skulle man kunna styra det mer och, Ja men jag tycker ändå som sagt det är kul att vi får lite reaktioner utifrån. Så det är inte bara vi som sitter här och pratar och lyssnar de och sen så tänker de inte utan de får jag utvärdera också där hemma. Precis. Sin egen ledarstil och även vår podd. Mm. Ja vi fick ju lite förslag på, delvis var det en diskussion om vissa delar som... Jag tyckte det var intressant på att gå in mer på det. Men vi fick ju förslag om gäst. Håkan Håkansson, fotbollsdoktorn i nere i Blekinge. Ja, men det skulle kanske funka. Jag vet jag inte. Vi får titta med Håkan om det skulle vara okej. Okay. Och vi får väl gå in lite på ämnet i dagens podd. Som vi liksom, man kan säga att vi bygger Lego. här. Vi sätter på nästa nästa del i podcasten och vi ska faktiskt utvärdera podcasten det är så tråkigt vi kör det här gråa november avsnittet nu vi utvärderar vår egen podcast och först och främst så vill vi säga att vi har haft lite olika delar under året jag vet inte vilket datum körde vi första podden om vi så lite nu så kan man säkert få fram det i vår kära telefon du kan fortsätta prata så länge så ja, Ska jag fortsätta prata? <laughs> Nej men vi har ju Kört i olika delar i podden Vi hade ju någonting som hette Hatten Hatten mm. Där vi drog eh, tränare Och förklarade vad de var för någonting eh, Vad har, har vi haft med? Vi har haft frågelådan eh, mm. Som bara försvann så För att vi glömde göra den <laughs> Eller så var det någon som inte kom Med en bra fråga så vi Nej bara... <laughs> men jag vet att vi hade frågor ja men det tror jag Och vi har fortfarande frågor Som vi behöver besvara Men jag funderar också på Vi har fått en del gästförslag Vi behöver inte säga alla namn För vi kan ju inte utlova någonting Nej. Men vi har ju en lång lista Där Stefan är Ekstrand är långt, <laughs> långt ner på listan Fast han vill så jättegärna vara ja, med ja. ja. så. Jag så här Om jag får avbryta det där Avsnitt ett sen, Eller så la vi ut den 26 maj Oj så det är och på ett bra tag. Ja. 24 ettårsjubileon och sen nästa år då, 27:e maj. Hur, hur ska det se ut, ettårsavsnittet? Eh, ja, det... Lite exklusivt. Ja, <laughs> Nej, eh, om vi, vi kanske går igenom avsnitt för avsnitt lite. Ja, det gör vi. Eh, avsnitt 1, 26 maj, Pratar vi med dåvarande tränare i Hörvikens IF. Men numera akademichef i Mjällby, Jakob Lennarsson. Och vi pratade om hur vi utbildar skyttekungar. Vi hade ju väldigt många lyssnare, men det var ju vårt första avsnitt så det var väl många som var nyfikna kanske på vad vi skulle prata om. Så mm. har det ju drastiskt minskat. <laughs> ja. Det kan det var ju vara för att, du... att det var Jakob i podden. Ja, det kan ju vara ja. att han har lyssnat på den ett par gånger också. Ja. och vi har ju nämnt honom ja, alldeles för många gånger <laughs> efter det också. Jag känner det att vi, vi boostar oss i Ego lite väl mycket. Nej, då jag på en uh, intressant diskussion där, uh, där vi gick in lite på uh, alltså, funktionell träning uh, kontra lite mer isolerad träning för just skytte uh, för att utbilda skyttekungar och, och det var ju Simon Sjöblom då när han spelade i som Mm. Öst in mål i, i, i serien ja, Vi tar ju åt oss också här nu att eh, Eftersom att vi marknadsförde Jakob och Simon Så händer det ju grejer Plötsligt, ja, ja. Simon gick ju till mig i LBAF I superrättaren och, och Jakob också Då till superrättaren nu Och blir akademichef för mig AF. Vi kanske ska säga det Att skicka in kontakten någon Så här i coachpodden och, och Eller via Twitter som faktiskt en klasskamrat till mig Och det som vi retweetade Det, det kan ju faktiskt ge resultat mm. Avsnitt två då, vad gick vi vidare med sen? Avsnitt två, då har vi en som är kvar i den verksamheten, jag är kvar i, som inte du tillhör längre Mia Svensson, som tyvärr var i Löbis F14 Ja just det, hur det var att vara ny tränare, var det inte så? Mm, ja, absolut, och det var ju också en intressant, Mia är väl den gäst som har varit mest nervös när jag ja. har varit med från... Ska jag prata nu? <laughs> vi ställde en fråga, så frågade hon, ska, ska jag prata nu? Ja Uh, nej men det, det var Intressant diskussion, just det här med rättvis speltid Tyckte jag Det har jag tagit med mig från det avsnittet avsnittet Vad är rättvis speltid Är mm. det att alla ska förspela exakt på sekunder Lika mycket Eller uh, är det på grund av det, Eller tack vare träningsstatistik Etc, etc. Och, och hur viktigt det är att fastslå det redan innan Så mm. man har någonting Att förhålla sig till Föräldramötet, var det inte det vi kom in på lite Jo det var nog lite det och sen så pratar du ju med Gottomås men även liksom med andra ledare som agerar bollplank och, och hjälper de här tränarna att komma in i det. Mm. Jag vet som jag tror jag pratar lite själv om när jag började bli nytränare med dig så, så var det skönt att ha någon som famnade om en lite och, och hade liksom diskuterat <här> lite och och, och utvärderade eh, min prestation sen ju längre tid det går desto mindre behöver du eller bollplanet ha fokus på den ledaren som växer in i rollen. Mm. Det var ett grymt avsnitt faktiskt, tyckte jag. Ja, det var bra. Det var bara Ola, Ola Larsson sa att det var småtrevligt och puttrigt. Ja, jag, exakt. Jag. Ja. Det var lite mysigt. Ja. Om vi går till avsnitt tre, då pratade vi med... Ja, det var en riktig Ja, Jonas Björbrand, föreningskonsulent i Södersborgs GIF. Har gått tidigare steg 3-utbyggande va? Ja, det stämmer så Motsvarar advanced Där mm. pratar ja, vi lite om resultathetsen i ungdomsfotboll Kommer du ihåg vad Jonas pratade Vi pratade inte lite om farmor där, att När farmor betalar 100 kronor för att man gör mål Så blir det ju automatiskt en, en hets mot ett resultat Jämfört med att vi arbetar med prestationen i laget. Då. Hur gör man det då? Man kanske tittar på olika delar i spelet. Sen vet ju jag, precis som alla andra tränare för ungdomslaget, det är jäkligt svårt att hålla spelarna som vill vinna till varje pris att liksom se till någonting annat. Men det får man ju också acceptera. Allt är ju inte svart och vitt. Så ja... Ja, vi hade ju en intressant diskussion i början i Halmstad med, med då våra kursledare mm -hmm. Mats Altemy och Ingmar, speciellt Ingmar då, där vi diskuterat, många var inne på den här linjen att resultatet spelar inte alls någon roll, det, det är prestationen. Mm. Men då sa Ingmar, men visst fan spelar resultatet också roll? Mm. Det är bara hur man prioriterar det. Ja, alltså det. Man får inte glömma det som ungdomsledare tycker jag. Att nej, det är det, ju inte antingen eller. Det är ju inte antingen eller. Nej, utan ja. alltså resultatet spelar roll men det ja. ska prioriteras längre ner. Ja. Så, så man förtydligar det. Så, ja. så att det inte blir det här. Att, ja, vi spelar bra bara. Och sen så händer ingenting ja, precis. utifrån det. Liksom. Ähm, avsnitt fyra. Det var faktiskt inte jag med och, och träffade... Eller jag var inte med i avsnittet överhuvudtaget tror jag Nej det var den Nej, inte det var, mm. det var, Vi det var, saknade jag. dig Ja jag hade jättegärna rörd med på detta avsnittet faktiskt Det blev ingen Liverpool dialog där Nej jag fick prata med honom senare på, när vi mötte hans ja. B-lag där istället ja. äh, Avsnitt 4 handlade om lite hur en elittränars vardag såg ut Och då träffade Herman då äh, Mjölbys företränare. Våra träna säsongen 2013 12, tror jag. 12 ja. var eh, Anders som. Kommer du ihåg någonting från det? Eller? Ja, eh, jag fick ingen syl i vädret jag ihåg <laughs> Jag ställde frågan och sen så fick jag nästan stoppa Anders Efter 6-7 minuter på varje svar <laughs> Nej men eh, jag tyckte jag provocerade lite Också eh, Han sa eh, Efter avsnittet att oh, Shit du satte mig mot väggen lite När jag sa tre saker du hade gjort annorlunda Minns jag att jag avslutade med Mm. Och det var ju Han sa att jag skulle omgett mig med andra människor i teamet det, det minns jag väl Och nu är han ju huvudtränare i FK Karlskrona Där jag är också <laughs> Jag vet inte om du ska ta ut som positivt eller någonting. Nej jag precis Jag antar att det ska vara positivt Jag hoppas <laughs> det eh, Nej men eh, Anders beskrev ju eh, Hur han arbetade med och, och I Allsvenskan var det ju eh, Hur eh, alltså, skiljer det någonting på hans arbetssätt jämfört med när han var i exempelvis Saxon, eller Sölvesborg mm. jämfört med när han var i Merby eh, och, och, eller Hörviken, då. men han tyckte väl egentligen inte att det var så stor skillnad bara att man kanske har mer tid med laget mm. eh. det gör, om jag är, inte missminner mig så pratar du lite om det här med samtal med spelare också ja. det, det tycker jag var intressant just det här att han hade filosofin lite att låta spelaren komma till mig istället mm. eh. För att det ska, han ville lägga lite mer tid på fotbollen utan mm. ville spela någonting så var det upp till dem att mm. ta upp det. Och det, det tycker jag är en intressant vinkling för det är så har man inte tänkt eh, själv. Man tänker hur ska man skapa tid till att prata med varje spelare så mycket som möjligt. Men det är ju ett i varje och det funkar, det funkar kanske i vissa eh, miljöer mm. Mm. där spelarna kanske är lite mer trygga med sig själva och kan mm. prata om jag vet att Anders är väldigt flexibel i det också. För Det första han gjorde i ASAP var att ha samtal med varje spelare. Mm. Så att återigen, det är inte antingen eller nej, något. Nej. Det är det. Man får ju anpassa sig efter miljön också. tycker det var ett grymt intressant ja, jag med. Äh, Så, lyssna. perspektiv. Sen går vi över till avsnitt fem, där vi har en euromssukness som vi säger i Skåne med i de Det betyder att personen inte var från Söverbåge. Ja, för er som inte förstår Rasmus eller två stycken var det ju faktiskt. Två, två, ja. Han hade ju en lärling med sig tänkte du <laughs> säga. vi träffade Ola Larsson. Och vem är Ola Larsson? För detta akademichef i Brommapojken och mm. nu digitala fotbollsakademin. Så vi gör fortfarande honom lite kredda för eller lite gratis marknadsföring Vi tänkte också nu när vi ändå är <laughs> igång. han mm. de har skapat en app också som heter fint fotboll. Stavade, stavade f e A n t eh, Och sen fotboll ja, ja. eh, Grymt bra app med, med övningar och träningstips till, eh, I speciell teknik då, mm. eh, För ungdomar eh, Och så hade han ju Charbel Selwan vi, Det vi pratade om var ju Hur vi kan hjälpa Eller arbeta som mentorer mellan varandra mm. Och där någonting som fastnade för mig Var ju det här med den negativa människosynen ja. När du är ny tränare Rasmus, då ska inte jag lita på att du kan detta utan då ska du få färdiga träningsprogram och, och, som vi går igenom med dig. Och det, och det är det du ska förhålla dig till. Mm. Men sen efterhand, när, ju bättre man blir och desto mer större referensram man får. Desto mer kan jag släppa tyglarna på dig. Det har, ju, det har satt sig faktiskt. Och jag tycker jag har funderat och reflekterat mycket över det. Och hur det ser ut när man utbildar tränare. Ja det var, som du säger, det var ett litet uppvaknande på något sätt. Man, man lever ju ändå det här att... Jag tror säkert att Ola har en god människosyn I övrigt Men just den här att man ska liksom inte lita på, på det Jag som person Är ju väldigt så här Godtrogen kanske Men, men just det här med i, i fotbollen Så att man bara ska kunna vända Och liksom såhär, nu litar jag inte alls på dig Men sen går vi utanför fotbollsplanen Så kan du göra det åt mig och tror på det hur mycket som helst mm. det, det, är ju liksom, det gäller att kunna lära sig Hantera de olika rollerna så är det ju, faktiskt eh, Och så får vi väl gratulera Charbel också Som ska vara i Hammarby nu ja, vet inte vilken roll han skulle ha men... Nej eh, det var grymt intressant Och Ola nästa gång du är med i podden får du gärna vara frisk också Ja jag skulle precis säga det Han kom ju ner med täckat omsar Och satt där när jag bjöd på kaka Usch oh, då vad fina <clears throat> eh, Sen avsnitt 6 eh, Sen tog vi ett litet sommaruppehåll Konstigt nu Ja just det, vi hade sommaruppehåll som tema och ja. kupper, Så var det. Ehm, där har vi också fått lite feedback på det avsnittet att det var väldigt omtyckt. Mm. Vi pratade ju lite om återigen hetsen ja, som det när vet vi, när vi spelar kuppen med ungdomslagen framförallt. Ja då var det kanske inte så mycket just resultathetsen men just det här hetsen mot domare och ja, andra ja. lag istället att det blir ju ändå resultatet via resultatet att man, man fokuserar mycket på varför gör den spelaren, varför sparkar den så bla bla mm, mm, mm. och det, hur man agerar speciellt då som jag som general som någon kallar mig, jag gillar inte det, turneringsledare kan jag säga eller ansvarig. Och turneringschef och ja, <laughs> eller, eller för den delen hela ledningsgruppen hur, hur man agerar och, mm, och mm. det är viktigt att få ta tag i sådana problem direkt så att det inte växer sig större och större jag utfall. gillar ju din beredskap på turnering. kan du inte berätta om det? Beredskap Ja, Vad är det du sitter och hoppas Eller inte hoppas ja, ja, ja. Jag är ju sån jag, Som sagt jag har en god människa, så det är någonting sånt. Men, men just under turneringen Så är jag en domedagsprofet. Ja. Jag sitter och väntar på <laughs> Värsta tänkbara Och det, det är nog eh, inte för att jag tror Att det ska hända på det sättet Utan det är mer för att jag ska förbereda mig för att det kan hända Skulle man sitta där Avslappnad och, avslappna, och bara liksom och uppe bland molnen så, så tror jag att man har, det tar längre tid när en viss grej händer Att ta tag i det Är man på tårna hela tiden och tror att någonting ska hända Då, då är man snabbare på, på att lösa problem Men eh, absolut, eh, det är, man är ju olika där också Många kanske är jättepositiva hela tiden och då funkar det mm. för dem ja, men det var ett grymt, grymt avsnitt tycker jag också. Då, då pratade vi ju även om eh, den, den tråkiga händelsen om klubbstudion som brann ner i, i Löby Som har nu för övrigt håller på att bygga en ny klubbstudion. Det... Grunden är lagd. Grunden är lagd, ja. Sen går vi vidare till avsnitt sju så kan jag tycka att det kanske är... Ett av de bästa just när vi går in på djupet I någonting och Ett av de alltså viktigaste avsnitten mm. vi har gjort Det kan jag faktiskt äh, Tycka Och det är att strategi för återhämtning Ur ett tränat perspektiv Där vi pratade med Jonas Holmgren då, Som under <coughs> Under säsongen I Aserum i Dynjonett äh, Gick in i vägen Och, och hoppade av i, Hoppade av i uppdraget där han fick berätta hur han tänkte Vad som låg till grund För beslutet och Han, han delade med sig mycket, mycket grejer Som till, alltså man jag tror många tränare kan känna igen sig Men jag tycker det är bra av Jonas och Han var, att var ha väldigt steg. öppen ja Och sen har vi ju fått feedback på att vi ställde bra frågor också Så att det, det var ju såklart en... en en kombination av att Jonas var väldigt öppen och att vi, vi, vi tryckte lite på rätt knappar. Mm. Och jag tycker att budskapet i det avsnittet är väldigt viktigt för alla tränare. Och jag hade en uh, intressant diskussion om det med Mats Altemi, din lärare mm. i Hamsta. Uh, och han tyckte väl att det här är mer ett syndrom för de yngre tränarna. Det är de yngre tränarna som ja, vi vet, vi känner ju oss själva ju, som ofta säger ja till för mycket som ska vara överallt och därför blir man den tränare som har högre risk att gå in i väggen medan en äldre tränare då kanske redan har gått igenom det och insett sina gränser mm. och därför då inte ta på sig för mycket eller lägger ut kanske mer saker på sitt team och så vidare så att man får en lägre belastning ja Nej men det är lite som du säger Men som yngre tränare vill man ju vara överallt Och lära sig så mycket som möjligt Man vill vara inblandad i allt liksom. ja. mm. för Särskilt de då, som vill mm. Långt ut i världen Och vara tränare då, då gäller det Man vill mycket ostrukturerat Ja men det blir lite det att och suga åt lite här och lite där Och så och, mm. och det kan man göra Utan att vara för och flänga mm. Men det, det avsnittet Blir nästan så mm. rörd nu ser det för jag tycker det var, det var ett suveränt bra eh, avsnitt. Mm. Eh, om vi går vidare till avsnitt åtta. Instruktionsmetoder i fotboll. Ja, vi sänkte nivån direkt. <laughs> det var liksom, här kom det djupa, fina... Det minns jag att vi spelade in i Hellervik. Hellervik? Vi satt i eh, din flickvänns eh, uthus. Ja, just det. Ja, just det. Det du. Eh, och det tycker jag också. Alltså, det är ju någonting jag är så jäkla intresserad av. Eh, hur instruerar vi? Vad säger vi till våra spelare? Är det att de ska springa mer, eller är det att eh, man ska komma rätt sida för svar? Eller man ska jobba hem? Vad betyder det? Mm. Alltså, eh, vi är ju så fruktansvärt otydliga många gånger som tränare. Ja, vi hade en intressant nu Jag drar mycket referenser till handen, men mm. jag, jag tycker det är inte intressant. Vi hade ju. Vad är en riksinstruktör i beteendevetenskap nu För Svenskt Fokusförbundet Daniel Ekvall som vi förut har kurslitteratur från Han pratade mycket om det här Att eh, många Många eh, Är otydiga, att Till exempel om man ska scoutar en spelare Så ja vi behöver en karaktärspelare Och vad är en karaktärspelare då? Eller eh, den hon, hon, spe, hon alibi spelar vad betyder det? Sydled, ja, sydled. Men det är sydled Då blir det tydligare Hon ja, ja, alltså, spelar bara i sidled. Men då är det liksom så här: det, det kan ju vara din typ av vanlig bespel ja, ja. Kanske är det att hon rör inte bollen För hon, vill, hon ställer sig i passningsskugga ja, ja, Då är det två olika spelare som vi benämner på samma sätt ja, ja. Och det, det är grymt Och det har, men, kom vi in lite på instruktionsmetoder också just Ja och, för, och lite som vi pratade om innan vi började inspelningen Alltså vad har vi för referenser referensram i fotboll? Ja alltså fotboll som du säger är ju, Som du sa innan är ju anfallsspel, omställningar för svarsspel mm. Det finns inte annat Nej. Äh, och, och. och det ser likadant ut i åsett Var man spelar fotboll i världen Exakt, sen är det liksom Hur man applicerar sina metoder mm. Det är ju lite där mm. Det svåra Om mm. man nu sätter Nu ser ni inte mina händer men eh, Att vilken miljö är jag i? Hur ska vi mm, hantera mm. dessa spelarna? Mm. Det är där men det, men det vi pratar om nu det ska vi ha ett helt avsnitt till äh, nästa år Ska vi bjuda in honom med då kanske? Vi kan försöka det Det hade varit en äh, mm. hyfsad gäst mm. äh, Vi går vidare Vad har vi, ja. äh? Snabbt som attan äh, Avsnitt nio, då pratade vi med Sven-Olof Berka Vad ja, gör en spelarutbildare? Det var, det, det var jag inte heller med på Nej. Det pratar vi om efteråt Vi spelar in ja. lite olika ja. Ja, Det är också en grymt, grymt intressant diskussion ja. Om man nu frångår lite det, Vad jag gör en spelutbildare till ja. Det här med och elitlägg ja, ja. och Det är också eh, någonting vi ska göra Ett avsnitt kring ja. vi, vi behöver gå vidare här nu för att... Ni som går i hamnstaden kommer få höra den diskussionen på tisdag ja. mm. Avsnitt 10 Hur kan man arbeta med målsättningar? Det här hade vi ingen just då det därifrån vi slutade ha... Är det så långt utan gäster? Ja. Eh, hur man arbetar med målsättningar. Eh, där vi pratade om eh, inre och yttre motivation. Hur man skapar den inre motivationen. Nu slår jag eh, Och lite med just det individuella samtal. Och, och hur man sätter målsättningar. Både individuellt och eh, kollektivt. Kommer du ihåg... Någonting vi nämnde där Eller vi behöver Nej jag tycker förtydliga. du sammanfattar det bra uh, Så om, om man vill jobba med målsättningar Så är det avsnitt 10 Ni ska lyssna på uh, mm. Vi sa väl någonting bra förhoppningsvis Ja det hoppas jag Och så hade vi också i Där vi pratade om skillnaden mellan pojkar Och flickor i ungdomsfotboll Ja uh, det var snabbt uh. avklarat minns jag det var väldigt sant. Sen så kom de här avsnitt 11 och 12 Vi kan väl sammanfatta dem tillsammans För då är Försvarsspel ur ett spelutvecklingsperspektiv Ja, ah, spännande Del 1, del 2 Det är någonting vi kan rekommendera alla ungdomstränare att lyssna på Ja, det och måste jag säga Vad jobbar vi med för typ av försvarsspel? Vi pratade ju man-man-markering Alltså Markeringsförsvar Att det kanske är en fördel Att jobba med det i ungdomsholpål mm. För att du får fler en mot en-situationer Så att vi inte utbildar de här Som vi sa nyss, alibi -spelarna. Mm. <laughs> Vad det nu är Ja men vi kan väl enas om att en alibi -spelare I många gånger kan vara en ungdomsspelare Som inte vågar eller klarar av Att spela en mot en Ja, ta initiativ överhuvudtaget ja, Vad nu det betyder <laughs> Att eh, utmana ah. Att slå en avgörande passiv Nu pratar vi fotboll, bra ja. Uh, och där var jag inne lite på, vi diskuterade lite för jag hade kanske ett annat perspektiv också på skönsutsvar Att man, man ställs inför en utmaning just det här i passningsspelet men, mm. men det vi kom överens om tycker jag, även om du var lite arg efter avsnittet <laughs> Nej. <laughs> det får jag inte. Nej men jag, jag tycker att om vi pratar 6 upp till eh, 14 kanske, mm. jobbar med markeringsutsvar mark mark mark mark mark mark Få så mycket en mot en som möjligt Och när vi lämnar, alltså det är ju såklart en övergångsperiod 13-14, där man börjar spela elvamanna mm. Att allt mer går över till Att jobba med lagspel Samarbete, hur jobbar vi Med en lagdel till exempel mm. Och sen så Pratade vi om Ja, så gav vi lite tips på Träningsprogram Ja, du fick Just hela upplägg där ju ja. Och vi har ju att träningsprogrammet med, men vi har inte lagt ut dem på hemsidan Nej, ja, vi får ta tag i det med Ja och sen så pratade vi även lite om det är bra att träna när är sjuk ifrån en fågellåda Ja just det Grymt intressant också Vad man har att säga där för Många säger att är du sjuk så är du inte träna, du... Mm. Och så kommer vi in på omställningar i fotboll Avsnitt 13 mm. Och där blev vi ju återigen Stefan Ekstramb besviken Att han inte fick vara med För att det är ju hans Ja vad ska man säga ögonsten mm. den, den delen av spelat fotboll omställningar. Han var ju faktiskt nere i Tyskland och gjorde ett arbete om omställningar han gjorde provutbildning. Mm. Så att det ska vi prata mer om i ett annat avsnitt. Och prata med extra Precis. <laughs> Eller, ska vi ha med honom? Nej, jag vet inte. Vi brukar få vad han betalar. Vi tar bara hans arbete. <laughs> Eh, avsnitt 14 sen gick vi in lite mer på ledarskap och sociala medier eh, Ja, vi hade ju gäst Då, då kom vi tillbaka till gästerna ja. och det, det var faktiskt en gäst som inte involverad i, i fotbollen Vad jag kunde ut eh, ur den diskussionen Men det var Johan Bra Som är vd för Söldsborgs Som har eh, grunt intressanta idéer om ledarskap Ja, verkligen eh, Där han eh, till exempel, de har väl inga kontor nu, sa de i avsnittet då? Nej, Johan har inget Eller kontor. Eller Johan har inget kontor, han jobbar lite. Men de har det. ju kontorslandskap. Mm. Alltså inte, ja, vad är ett kontorslandskap? Men de har ju lokaler där man kan sitta och jobba. Men det är inga inte fasta, bestämda ja. platser. Ja, exakt, ja, så och Johan han lägger upp lite på Twitter lite då och då. Att han sitter Följ utanför. Johan. Ja, gör det. Johan, bra. b r a w -B grymt intressant att lyssna på det avsnittet för och många bra idéer det. blev bara ett långt marknadsföringsavsnitt där känner jag. Ja, men vi uh, reminiscerar som det heter, vi minns tillbaka. Ja. Uh, avsnitt 15 hade vi ju en annan profil här i Blekinge. Ja, vi fortsatte med gäst. Nej, men Patrik Bagan Rosengren var med i Coachbands avsnitt 15 och pratade ju karriär Ja. Uh, det blev väl det blev det avsnitt vi Försvinner ut lite kan jag tycka också, just det här och kanske inte just karriärövergången i sig, när den skedde, tänker jag nu i att vi kunde gå tydligare in på. Mm -hmm. Det blev lite hur förr du dig och nu är du tränad inför det. Ja. Själva övergången i sig ja. pratade vi inte så extremt mycket om. Jag känner. Men det var ett trevligt avsnitt bara, i hur. Hur skön som helst. Så Ännu en Liverpool-supporter. Ja, ja. Det har varit alldeles för många tycker jag. Vi samlar på det, ja, ja. men det är inte så många som håller på käll. <laughs> och sen så det senaste avsnittet. Vi la ut det den 2 november. Så det är ju 23 dagar sen, Tre ja. veckor nu. Det är för dåligt. <laughs> Pratade vi om utvärderingar. Och hur man läser över av det. Mm. Men det har vi gått igenom inför ja. avsnittet. Men om vi tittar upp på vad vi har gjort, alltså vad, har vi, vad tjänar du om poddens uppbyggnad? Om vi bara går igenom lite strukturen så har vi börjat med att prata lite mm. som en intro. liksom så kör vi igång gingen och sen så kör vi bara en lång radda många gånger. Om vi inte har mm. haft hatten eller frågelådan. Alltså just frågelådan och hatten, speciellt frågelådan tycker jag, är grymt... Det var ett grymt inslag, men, men vi, vi kanske ska jobba tydligare med att eh, inför eh, då kommande säsong, eh, om det nu någon som vill lyssna ska jobba tydligare med en struktur som vi ska hålla. Nu det känns det, i början var vi väldigt ambitiösa, men ju mer man blir bekväm med det så, så släpper man lite och skjuter från höften, Jola. Ja. <laughs> eh, men i övrigt, om man börjar från början så jag tror det aldrig att det skulle nå dessa, bara dessa proportioner med, med, med podden. Men jag tycker. Eh, jag vet att du har varit inne lite på att dela upp eh, i kapitel eller vad man ska säga. Och det är väl ingen dum idé. Kan du utveckla det. Mm. Fast Å andra sidan, så kör vi ju ofta bara ett ämne. Mm. Och då blir det kanske fel att dela det i kapitel. Mm. Absolut. Skulle vi ha, vi prata om anfallsspel första kvarten och sen pratar vi om försvarsspel den andra kvarten. då blir det ju naturligt att man har en ny ginge, kanske. Ja, exakt. Det är ju någonting jag funderar på hur vi kan få den liksom lite mer, alltså podcasten lite mer oförutsägbar. Mm. Helt enkelt. Om vi kan ha en procent of i podden. Då kan vi öka lyssnarna till att vara med på tårna. Åh, oh, vad händer nu? Istället för att det bara är vi som pratar i en halvtimme. Ja, det kan bli idag. lite långdryggt ja. att lyssna på ett avsnitt kanske. Men, ja. men det är ändå viktigt att ni får höra där vi är ute. Och det är lite så här löst. För, mm. för det kan ju vara att ni har idéer som, som, ja. som ni gärna får dela med er. det var ju verkligen trevligt med tyckte jag. Jag fick man ju bevisa sina kunskaper inom något i alla fall. Ja, och <laughs> det blir ju också ett avbrott- Absolut. I snacket. Och eftersom att den låg sist så kanske man lurade kvar eh, lite lyssnare. För de ville höra vad vi hade letat fram till förra veckan. Absolut. Eller till, från förra veckan. Absolut. Eh, och det är något jag tycker vi ska satsa på att implementera igen. Mm. Men det kanske ska vara något annat. Eh, jag tänker mig, om vi ska vara riktigt jäkla nödiga i eh, Sverige. är mycket höra. Men eh, att man har eh, tekniker i fotboll. I hatten. Alltså typ driva boll. Och sen ska vi prata... Och sen ska du ge typ fyra... Du ska prata om, att, om, om vad det är för någonting. Och sen ska du ge instruktionspunkter i det, <laughs> den tekniken. Vi verkligen tvingar oss själva att huvud på tornen. Ja, ja, du ska bara plugga på tekniken. <laughs> Nej, men det är ingen du menar. För det är ju också någonting jag när jag vi känner... kommer ut och håller en träneutbildning till exempel. Så är det att gilla upp nu men det är ju Väldigt få som kan verkligen kan skillnaden På att driva boll, utmana Finta och dribbla Vad betyder det varje år egentligen? Mm, absolut mm. Ja men det, det märker man ju Särskilt yngre, Eller vad man säger, nya tränare, nya, tränare, tränare. nya tränare Det är inte så lätt för dem att kunna det Nej och, och, och man har liksom, har liksom Sen de spelar fotboll flutet ja. ihop Ja men då kan det vara bra att få en liten Om man nu lyssnar på coach på den Att få Hanför? en liksom, ja ah, just det Och då får man också repetition Från avsnitt kanske 17 till avsnitt 17 På vad det var, och sen drar man ett nytt mm. ja Det blir, det blir bra eh, Lärande tillfälle tror jag Det är kanske är någonting som inte jag kan också Du vet mig inte jag, jag in jag jag inte jag säger inte att jag kan allt heller Nej, du har inte det <laughs> <laughs> Det ska jag ju vara. <laughs> uh, nej, men uh, och, har, har ni liksom andra influenser från, uh, jag vet inte, Hatten, Hatten kom från Offside podcast. Ja, precis. Vi tackar Offsides podcast. Mm. Och uh, vi har ju den här fakta utan när, när vi har gäster. Det, det kommer bra. ju från Olof Lunds podcast. Så, uh, som ni för övrigt ska lyssna på också, både Offsides podcast och Olof Lunds podcast. Framförallt Olof Lunds senaste avsnitt med Raymond Förhejen. Det är bra för alla svenska tränare. och ja. Där har vi fått ett tips förresten, eftersom att jag är inne hejen nu. Mm. Det är en kille som har skrivit till mig som jag skulle jag har pratat om. innan. Mm. som jobbar med P99 landslaget bland annat. Och jobbar på Smålands fotbollsförbund. Han gav tips. Kan inte köra ett avsnitt om Förhejens filosofi? Och det är också någonting vi, vi lägger på hyllan Det låter fel att säga så Men till nästa säsong För att det vi ska komma fram till här är ju att vi ska dela, dela nu och ta vinteruppehåll Vi måste mm. bli fräscha Vi har bra fitness nu Vi måste bli fräscha <laughs> Ja nej men sen, sen så till nästa säsong Som vi pratade också så är det väl att vi Kommer försöka ha tydligare Intervall mellan avsnitten Men det kommer inte vara varje vecka nej, Varannan vecka Varannan vecka kommer vi... Och sen ska vi försöka att ha en dag då varann varannan vecka. Mm. Uh, typ onsdag. Så att man vet liksom man längtar till onsdag för då släpps coach på den. <laughs> vi är väldigt så här full of ourselves. Ja. Det, det är så här. Det har ju också fått höra lite. Det får man väl också nämna. Alltså, berätta. <laughs> Nej, men jag har sett... Det. det är inte bara positivt det här, man det, det får vi ta åt oss också. Utan vi är... Vi ska fortfarande vara ödmjuka. Ja. Och förstå att det är inte bara vi på denna jord. <laughs> Va? <laughs> <laughs> eh, nej, alltså... Vi ska väl säga det att vi använder oss av en typ av pedagogik för att provocera också. Som skapar en eh, dialog eller diskussion. Ja, eh, du är väl lite bättre på den än vad jag är. Men... Eh... Tack! <laughs> någonting positivt för du ta med dig också. Ja. Nej, men och, och, och som du säger, det, man ska ju försöka dra det till sin spets för att jag ska bli lite vad fan säger han och så mm. ska jag komma. Och så är eh, diskussionen igång. Mm. Det, det är ingen eh, dum pedagogik där. Nej. Jaha. Om ni har någonting som ni funderar över, vad kan vi göra bättre? Saknar ni någonting? Eller bara förslag på gäster? Förslag på ämnen förslag, Frågor till frågelådan Förslag till hatten Ni ser, ni kan ge förslag på allt Vi tar emot allt och suger åt oss det som en sugprop ja, Det är ju faktiskt ni som ska, ska styra Den här podcasten lite nu Och, och, mm. och ge Vad va behöver eh, Omgivningen mm. Få reda mer om Men vår ambition är ju att vara tillbaka i januari mm. Då kör vi säsong två av Coachpodden. Ja. Tänk i, i början av maj spelar vi in ett, en pilotavsnitt på fem minuter och nu sitter vi här och pladdar i fötter. Var det fem minuter? Ja, det var. Nej, kanske elva. Okay. När vi pratar om elva. Vi var nervösa. Nej, <laughs> ja. ja, men eh, som sagt, eh, gå in på Twitter, sök på Coachpodden. lämna. Eh, 140 tecken där är det väl den begränsningen? Ja, ni kan skriva på Facebook med det, är fler tecken där. Ja, Facebook, Coachpodden. De som på... är riktigt irriterade, de skriver på Facebook. <laughs> Coachpodden eh, hittar ni som sagt på Facebook också. Skriv gärna i loggen också, eller wallen, eller väggen eller vad de kallar det nu. Ja. Så att alla ser vad ni skriver. Stort tack för eh, säsong ett, ska vi väl säga då. Ja, mm. vi ska inte vara för långdraget. Nej. Och eh, vi... Eh... Vi är återseende kan man inte säga. Återhörande kan man säga så. Ja, och så får vi faktiskt önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Ja just det. Det är trots att det bara är det mindre än en månad till julafton. Ja 25. jag ska bara till Thailand nu i två veckor och, och ha semester. Så det är väl en del i, <laughs> i att vi ska bli fräschare och brunare här nu inför säsong två. Vi tackar som sagt för säsong ett och vi tycker det är kul att ni har lyssnat. Och vi hoppas att ni tycker att det är kul att lyssna. Tack Rasmus för ett bra jobb. Tack själv Ska vi köra ett handslag? Ta ett handslag. Ja, är ja. <laughs> Ha det ja. gott. Hej.